اما بعد بوزم ليبرن شرح سننه امام بربهاري رحمه الله يمي تبيكا 114 كو كاثون اوتوري رحمه الله فاذا وقعت الفتنه فالزم جوف بيتك دوثوت كورد نودين فتنه اتهل مزدل برستبيه وفر من جوار الفتنه ابلرغو براي fitness atiku është domthan mos ju afro. Wa iyak wal asabiyya edhe ruhu prej ehm sevenship ehm demek fanatizmit kontar ose fisnor ose kështu me radh. Euh thot wa kullu ma kana min qital bayna al muslimina ala al dunya fa huwa fitna. Cdo luft, gjithë luftim që ndodhë mes muslimanve, për ndë një qështje të dunjas, ajo është fitne. Fëtë të këllaha wahdahu la sharikele, pra ndaj rruju Allahut, frigoju Allahut, i cili është nja dhe nuk ka ortak, wala të khrujë fiha, wala të katil fiha, mos dil në fitne, mos lufto në fitne, wala të hua, mos shko pas të ابسر <التصفيق> ولا تسيء ولا تميل مسباي مسبان تفذلك مسانو دنيا ربال ولا تحب شيئا من امورهم اذا مس ادوي دنيا تري ويفرا داتير بيستارف فتنس فانه يقال فتسبس توت من احب فعل قوم خيرا كان او سرا كان كمن عمله më thënë kush i do veprat e dikuit, pa marë parasisha janë ato veprat mira ose të këqia, është një sëjë sigur ta kishte vepru atë vepr. Pas të e thotë, Wefë kanë Allahu wa ijakum limerdatihi, We gjenë nebëna wa ijakum maësijetehu, Allahu në dhash sukses neve dhe juve, që ta arrim kënatsin e Allahut, dhe Allahu në largoft neve dhe juve, Prej mëkateve ndaj Allahut lartësum Do thotë në këtë pik Autori Rahimahullah i këshilon musliman që të largohen prej fitneve Edhe të mos hynë në fitne Të mos marrin pjesë me as një loj e, mjeti Me as një loj mënyre Dëmë thonë mos me marrë pjesë në fitne Sëpse hyrja në fitne mës muslimanve E, është do të thotë skatrim për secilin person, edhe është haram i madh. Cila është kjo fitnë e ka shërua në këtë e, në fjalët më vonë se çdo luftë që është mes muslimanëve për çështje të dunjës. Domethënë çdo herë kur luftojnë dy grupe ose më shumë që janë muslimanë luftojnë për në një qështje të dënyasë që oftë për pasuri ose pozit, pushtet, eksumerad, ajo është fitne, pa dyshim që duhet të largohet. Pra muslimani nuk e ka të lejume të marra pjesë në fitne, në rastet kur ka fitne, është vështirë të më thënë se në shumë hadithë janë përshkryt këto situata, Edhe pejgamberi sallallahu anue selam ka thon se natkoh do të taj që është duke ecur është më i mirë se ai që është duke vrapu, ai që është duke ndëitur në një vend është më i mirë se ai që është duke ecur, ai që është ulur është më i mirë se ai që është në kamëksomerav. Edhe në hadithe gjithashtu shumë ta ka thënë pengamberi sallallahu anue selam. Ri mrenë në shtëpi, do thon mos dil prej shtëpisë tone. As mos më, do thon mos më dal në rrugë në atë kohë kur ka fitëne. Sëpse, e, nëse përkrajë njënën palë, dhe më thënë ti ke ba bashkëpunim për mëkate dhe armitsi, që e ka ndalu Allahu. Allahu ka thënë, «Wa ta'a wa nu al albirri wa taqwa», dhe më thënë dihmojë një njërë i tjetërin, për bëmirësi dhe taqwa, dhe më thënë ruajtje për mëkateve. Wala ta, wala ta awenu ale l-ithmi wal-uduan, më thënë mosën ndihmoni njëri tjetërin, për të bëmë mëkate dhe për të të bërë armitsi ose të kalim të kufive. Dhe, kur luftojnë dy grupe për qështjet dënjas, më thënë, pa tjetër, njëri ose të dy paltë janë mëkatarë edhe bëjnë mëkate dhe armitsi ndaj muslimanve, pështu që bashkunimi me njërën palë, do të thonë është pjesëmarrje në mëkat ose është ndihmë, do të thonë në mëkat, bashkumin në mëkat që e ka ndaluallahu subhanahu wa taala. Kur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç ka transmetuar Ebu Musa al-Ashari radhiyallahu anhu, ka thonë kur të ketë kështu fitnë mes muslimanve, ka thonë fejeni spatat e juaja qputini ato do të thon pentë harçeve edhe ë mos dilni prej shtëpive. Do të thon se ai që ka arm kur të ndodhin luftime me mos muslimanëve, duhet armën e vet me skaturu edhe mos më lësu shtëpinë të tij. Edhe ka thon wa kunu kebni adam, do të thon bahu nisi biri ademit. Flet që Ka thonë, nëse ti është rinë dorën për të më vra mu, është gjatë dorën, du më thënë për të më vra mu, unë nuk dhe të është gjatë dorën për të të vra ty, ka thonë, unë dua prasë si që është në ajetë. Unë dua që ti të marësh më katin teme dhe të anin. Dhe më thënë, kjo është kur luftojnë dy grupet muslimanve për të arrit një qështje të dënjasë. Kurse, kur luftonë, du më thamë, kur luftonë dikus kunder grupit që ka është në hak, du më thamë, kunder pustetarit, nëse ka pustetar të lichësëm, a e ka të drejten e vetë, edhe atëherë, se cili musliman e ka obligim me përkra pustetarin, edhe me luftu ata që e luftonë, du më thamë që e sulmojnë pustetarin, Edhe përket, argument përket është ajo që transmitohet në sahihun e muslimit nga Ebu Said El Khudri, radhjallahu anhu, se për nga meri sallallahu anhu sallam ka than, idha bujia li khalifet ejni, faktu lull akhira min huma, dhe më than qëfse zidhen dy pustetar, atëher të dytin vriteni, dhe më than, obligimi është, i të gjithë muslimanve, të dytin me luftu, kurse me të parin, bashk me të parin, e, me ban luftën. Gjithashtu edhe në një prej hadithëve të njohura, që i ka transmitu Hodejfe ibnul Jeman, radhi Allahu anhu, e, ka pytë për fitnet që do të ndodhin, edhe pengamiri sallallahu aleyhi wa sallam, ka thonë se do të ketë përqarje dhe fitnet. Edhe ka thonë Hodejfe i radhi Allahu anhu, në që kam këshilon dhe proj në atë periudhë, kur ka fitë ne, ka thonë, mba ju me imamin e muslimanve dhe gjematin. Edhe ka thonë, nëse nuk ka imam ose gjemat, atër e shka të baj, pra zgjidhja e, edhe dalimi, thët dalimi me së këtë në disituatave, është të qartë në hadithet e vengamirit, sërë Allah vëllën sëllëm, nëse sulmohet pushtetari, është obligim i muslimanëve që të luftojnë bashkë me ta, anë qofë se nuk ka pushtetarë, pytja tjetër ka qene Hudhefës radiallahu anhu, nëse nuk kanë pushtetarë edhe nuk kanë gjematë, atëherë, shkatë baj, ka thënë Përgjëmëri sallallahu në sëllim, largohu prej të gjitha atyre grupeve. Edhe në këtë rast, më dhe Përgjëmëri sallallahu në sëllim, ka thënë edhe ma shumë mu largohu, edhe në qofë se mbetë ë do thot as në spinë nëse ka nevojë mos me net, po shumë larg ndonjë skretir ose mal, do thonë u largu prej atyre prej muslimanëve që luftojnë mes veti sepse derdhja e gjakut në muslimanit pa fajshim është një prej mëkateve më të mëdha edhe ka kërcënime shumë trana të, të cilat i ka i ka rendit Allah subhanahu wa taala në një ajet kur snime shumë trandat një pasnjëshme për atë njeriu që ka vret një musliman ë të pafajshëm. Kurse në situata të tilla, do të thonë çështja nuk është e qartë. Pra ajo që kanë, çka është e qartë në bazë të teksteve të shariatit, Kur'anit të Sunetit, do të thonë ajo duhet të përkohahet. Do të thonë sigur kur është rasti nëse cohen khawaridž ose do të thonë žebel kunder pushtetarit, atëherë udhëzimet në kuranë në sunet janë qarta, se duhet me luftu me ta, për në qofë se nuk ka edhe ka grupet ndryshme, që ka luftojnë një një tjetërin, atëherë nuk lejot me marë pjesë në të luftime. Se ka thënë për nga meri sallallahu sallim, men min at wa a lënë sëllem, me në kërëgjë minët ta'ati vë fara që lë gjema'a fëmate mëte mitët në gjahilije. Dhe të të kushë, dal kundër pushtatarit, edhe largohet prej xhamatit, edhe vdes në ket rrug, ai ka vde sikur në kohën e xhahilit, do të thënë me vdekje të xhahilit. Pastaj ka thënë po ashtu women qatala tahta rayetin imiya yaghdab li asabatin au yad'u ila asaba au yansuru asaba fa qutila fa qitlatuhu jahiliya. Do thënë kush lufton në një në një flamur ë më thon nacionalist, do të thon jo islam, jo në flamurin e islamit, jo në flamurin e pushtetarit, lufton në një flamur grupor, edhe hidro do të thon zemrohet për fisin e vet ose për popullin e vet, edhe lufton, edhe thret për nacionalizëm ose lokalizëm, më thonë ose ë ato fanatizma fisnore ose grupore etj. vrit, pastaj vritet në ket rrug, atëherë vrasja ose vdekja e tij është vdekje xahilieti. Pastaj ka thonë women kharaja ala ummati yadrubu barraha wa fajiraha wa la yatahasa min mu'miniha, më thonë kush e, del kundër umeti tim për ta luftuar umetin tim duke evra, e vrarë të devotsminave mëkatarin për umetin edhe duke mos u mbrojtur, mos u ruajtur, do thot prej besimtarit. ë a vethot wala ya fili di ahdin ahdahu edhe nuk i aplocson ose nuk e respekton marrveshjen me atë që ka marrveshje. Atalla thot fela isemni welastu minhu. Ne fëna inukasti imi, as nuk unë nuk jam i tij, do të thonë nuk është s'ka lidhje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Këto ka transmetuar muslimi, do të thonë hadithe të shumta sahiha. Sepse në kohën tonë na akuzojnë se jemi ghulat, do të thonë ekstremist të bindjes ndaj pushtetarëve. Kjo është ajo që ka thonë pejgamberi Allahu sallallahu aleyhi wa sallem. Dhe thëtë, kush del prej bindjes në daj pushtetarit, a i vdes si në njah, gjahiljet. Gjithashtu, kush nuk e nuk i mban, ose nuk i pletson marveshje që ka edhe me, mës besim tartë. Dhe me thënë qëfse, muslimoni ja ka dhonë fjallën dikujtë dhe ka lidhë marveshje, atërë është prej obligimeve më të më dha që me cu në ven marveshjen, e tjera, por edhe lufta për nacionalizëm, do të thonë dy popull musliman me luftë mes veti, se ky për kët popull ose për kët fis, ajë para të fis, edhe ajse thret do të thotë në kët nacionalizëm, ajë ose fanatizëm grupor, fisnor, lokal ose ë, nacional, ajo st kur nësa vritet nën kët nën flamur të atillave me kët qëllim ata rrefdekja ti është vdekja e xahilietit. Ë pra definicionin thamë ka dhënë autori rahimahullahu ka thon wa kullu ma kana min qitalin baina almuslimina ala ad-dunya. Do thon çdo luftë që është mes muslimanëve për dunjë ajo është fitne, edhe nuk lejohet me marr pjesë, edhe nëse është do të thon nuk lejohet ti me për krah grupin tan edhe pse është i, do të thënë ja ti populli ose ja ti grupi ose ja ti vendi, nuk lejohet, do të thënë me luftu për kauza të ktilla, për qëllime dunjase, edhe në anën tjetër do të thotë me luftu musliman të tërë. Prandaj ka thënë fat ta qilahe ruju Allahut, ruaju dënimit Allahut, edhe ruaju zemrimit Allahut wahdehu la sharikalah, i cili është një i vetëm dhe nuk ka ortak, edhe thot mos dil në këto fitne, mos lufto në to, mos i paso epshet, sëpse se cili, pa tjetër se ka epsh që me, pas, që me përkra dvetin, si thuet, e, edhe mos u bën tifoz i në një rafs pal, vela tu hip beshej en min umurihim, edhe mos i do veprat e tyre, sëpse ka thonë aj që i do vepra të dikujt, aja është sikur mi pas vepru ato vepra. E shihni, nës, kur thaledzoni Kuranin, e shihni se Allahu subhanahu e ta'ala në Kuran ju drejtohet bënu Israelve. Edhe sidomos bënu Israel, që kanë qenë afer për nga mërit, sallallahu alën sëllem, më thënë jahudit e medines, ju drejtohet, ju thot, ju i keni vra për nga mërt, ju keni bëk shtu, ju e keni shkelë dhe më thënë, që është tjene ditështun e tjera, e tjera, kurse ata janë ndoshta vjetra qindra gjenerata ma vonë, mirë po për shkak se ata janë të pajtu me atë që e kanë bërë pararësit e tyre, dhe thëtë logaritët sikur ata i kanë bërë. Përënda, Allahu i qërton, ata i ka thënë se ju keni bërë kështu, ose e kini, e kini ndrysu fjallën e Allah, të kështu me radhë, edhepse a i që e kanë ndrysu drejt për drejt, është dikus tjetër. Mirë po ata janë pajtohen me atë, dhe janë të knaqurë edhe dojnë atë vej për që e kanë bërë pararësit e tyre, kështu që e, më katin e kanë njësoj. Pra a i që ka e do, besimtarja ka obligim me dasht atë që e do Allahu dhe me urejt atë që e urejn Allahu. Tjeti knaqurë me atë që e knaqu Allah edhe të zëmrohet me atë që zëmronë Allahun, në që përse njëriju është i knaqër me diska që e hidronë Allahun, e zëmronë Allahun, ose diska që Allahu e urrejnë, atëherë është një sëjë si kur ta ketë baat fejpër. Bile, ndo shta, ndo një rast, është edhe ma keqaj që pajtohet me edhe knaqët, ose e përkra një vej për të keqës, e sa ndo shta vetë vepruesi, vet Allahu Alem. Prandaj në cëstje të fitnëve, njerëzit e kanë obligim të pyesin djetartë, Allahu ka thanë, fes e lu, ehle dhikri, inkuntumle ta alemun, në thënë pytin i djetartë, nëse ju nuk dini, edhe nëse djetartë thënë kjo është fitnë, edhe nuk leot me dalën të, atëherë do të me dëgju fjalët e tyre, edhe me alonë përgjithsin atyre në qaftë aty në Dëmë thënë përgjithsia për para Allahut, subhanahu wa ta'ala. E jo me dalë me thënë, une jam khatibi fitness edhe Allahum bashkoft me fitne gjitë, e kështu me radë, si që kanë thënë disat dhevijumë, si Jusuf Kardawi, e se të tjerë. Pastaj, rezultat i shiet që gjithmonë djetartë kanë tholë me urëci edhe dituri, edhe qartësi të njohjes, dëmë thënë, situatave. Uh, kjo është në lidhje me këtë pikë. Pastaj uh, pikën tjetër ka, ka folë autorit Rahimanullah për një temë tjetër. Ka fanë, minë nëndarifin në gjumë, dhe më thanë, paksoje shikimin e ujeve, illa bima të stainu bihi ala me waqitis salah, përveç at çë të duhet për të nhënë për të nhur kotën e namazit. Wala amma si wa dalik fa inahu yad'u ila zandaka, edhe largohu prej të tjerave. Domthon diturive të tjera kanë lidhje me hyjet sepse ajo çon në zandaka ose largim prej islamit. Kjo nuk ka dyshim se e shohim të gjitha fetë mesirk kanë lidhje me një huri që i kanë ose që nuk i kanë lidhje me yjet më thënë zëherë përmenin se ky yllë është për këtë shenjë për këtë e kjo bje kitë, e bje këtë e silë këtë fatë e kështu më radhë ajo që gjuhet astrologi e, po ashtu për mes yjeve lëvizjeve tyjeve e, e, disa njerës pretendojnë se e njohin tardhmen ose të fshehtën e kështu më radhë gjitha këto janë kufër Prandaj, njeriu ka për yjet disa cështje, du më thë një jet, Allahu i ka vendos me në një qëllim. Edhe, mirë pa atë qëllim, Allahu e ka të regu në librin e ti, kështu që besimtari duhet me ditë se qëllimi i krimit të, të yjeve dhe i vendosjes të yjeve në ato vene, është për atë që ka të thonë Allahu, edhe Allahu ka përmen tri të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të 3 qështje, si që ka thonë Katade, Rahimehullah, ka thonë Khalak Allahu hadhihin në gjumë, li thalathin, tëtë të Allahu i ka kryua rrëjët për tri qëllime. Gja alaha zinët e në lissema, i ka bërë ato si stoli e dhe zbukurim për qëllin, varujume në lisseja atin, edhe për t'i gjojtë shejtanët, va alamatin juhteda biha, edhe shenja, me të cilat udhëzohen njerëzit. Dëmë thënë, udhëzohen edhe në, në hapsir, në vend, edhe në ko. Dëmë thënë, edhe udhëzohen për të dit drejtime të antebotës e kështëmerad, edhe për të dit, e, si të mos në ko të ma të hershme, për të dit per, periudhën kërës për mbjellje, kërës për korje e kështëmerad. Dështë të ka thënë, fem, femente e uvele, fiha bi ghejri dhalike, eqpaa, u e daa, nësib e hu, du më thënë, kush i komenton, ujet, për diçka tjetër përveç këtyre, a i ka bogabime, dhe e ka humb, hisën e vetë të Allah, du më thënë, se e ka, ka fliu gjërnetin për, me ato fjalë, edhe, thot, vë te kellefe, ma le ilme le hu bihi, edhe, është në garku me diçka që, për cilën nuk ka diturih, Për këtë tri çështje, argumentet pra janë në Kur'an. Ka thënë Allahu inna zayyanna samaa ad-dunya bizinatin al-kawaakib, do të thonë ne kemi stolisur qiellin më të ult të tokës me stolit e yjeve. Gjithashtu ka thënë Allahu wa laqad zayyanna samaa ad-dunya bimasaabiha, do të thonë ne kemi stolisë, kemi zbukuruar qiellin e tokos ose qjellin matult me yje ujaalnaaha rujuman lishayaatin edhe ato i kemi bër për t'juajt shejtanet edhe gjithashtu na je tjetër ka thon wa alaamatiin wa bin najmihum yaktadun do thon Allahu thot se ka vendosur shenja dhe ka vendosur yje me të cilat njerzit udhzohen do thon siç fam në errësirat në errsiren e natës në për skretira nëpërdetra sidomos do të them nuk ka si të udhzohen njerëzit ndryshe përveç se me shenja me me hyje kurse gjithashtu edhe për kohët për njohjen e stinëve dhe periudhave për të cilat kanë nevojë njerëzit janë orientuar sipas hyjeve këto janë vetëm këto çështje ku lejohet dituria e hyjeve jashtë këtyre janë haram edhe janë rrugë për të qu njerëzit në shirkë edhe në kufër. Dëmë thanë ata, që ka pretendojnë, si që thamë se i din lëvizjet e ujeve së si ndikonë në ato. Dëmë thanë ata, ka disa që ka thonë se ujet, ose rënditja ujeve ndikonë në fatin e tokës, ose njerëzve, edhe ajo nuk ka dyshim se është kufër edhe shirkë edhe siherë, magji, a gjithashtu disa thonë se ato janë shenja që i tregojnë, domethënë se paralajmërojnë. Edhe ajo gjithashtu është gabim, edhe është pretendim i njohjes së ghaibit. ë pretendimi i njohjes së diturisë pse që e di vetëm Allahu, edhe kjo është pastu kufër dhe shirq. <clears throat> Pastaj në pikën tjetër ka thonë autori rahimahullahu wa iyyaka wan-nadhar fi al-kalam wal-julusa ila ashab al-kalam demthan ruhu prej sikimit ne librat e kalamit dhe uljes me njerzit e kalamit demthan ajo qe quhet ilmu al-kalam i thon ajo, ajo nuk esht ilm pra kalamistet secilet e kan burimin te filozofet thëtë që i kanë marë diturin e tyre dhe bazat e dituris prej filozofis greke, të, shir të shirkut. Dhe më thanë, filozofit grek, masi nuk kanë pas diturit prej shpal, diturit prej Allahut ose prej pengamerve, janë mundu të flasin dhe që kanë lidhje me zotin, krimi në botës, e që kanë shtë kjo, që kanë shtë ajo, edhe kanë Si thonë shqiptarët, jë ja kanë futë këtë. Apo, dhe më thonë, kanë folë pa bazë, si pas asaj qëka i ka shku në mene atyre, ose qëka i ka frim, frimzu shëjtani. Edhe kanë dhonë definicione për e, Allahun, për cilësit e Allahut, për emrat e Allahut, e kështu me radhë, dhe kanë deviju devime të hatashme. Ata deviju më kanë qenë, mirë po, e, disa prej muslimanve janë mahnit prej kësaj filozofie, edhe kanë fillu të flasin e, mënyr, në atë mënyrë në livje me emra dhe cilësit e Allahut, edhe kanë deviju gjithashtu devijim shumë të madhë. Sa që kanë mëri, duke shku me krasimet, që ka i kanë bë me logikën e tyre, edhe me në bastë kësaj metode, thënë, të duke i mahu cilësit Allahut, mahu, e Allahut, duke i mahu cilësit e Allahut, duke i mahu cilësit e Allahut, duke i mahu cilësit e Allahut, edhe i kanë mëhut gjitha cilësit, që i ka thonë Allahu në librin e ti, ose përmes që ja ka shpalë për nga merit sëllë Allahu në sëllëm, dhe më thënë sunetin e ti, atëherë i kanë lënë këta, edhe i kanë vesh Allahu cilësit tjera, dhe më thënë cilësit që ka, ata kanë mri dherit e ajo njohuri, ose të ajo ignorancë e madhe. Edhe një, një aspekt kanë thonë, Nuk mund me thonë se Allahu është në bjarësh, sepse atëherë i kemi caktu Allahot ven, si pas logikës ta tine, edhe i kemi kufizu. Qa në thonë, Allah është në mrejnë anë kryesa. E tashtë nuk i pas kemi caktu ven, në këtë mënyrë. Në më thonë, kjo është ignorancë dhe devim edhe qmenduri në realitet. Pra ndaj, ka në ardhë me dy zgjidhje, një ajo që quetë hulul, dhe thotë se Allahu është mishru, si me th është dëma një me kryesat, Allah në arrujtë për e kësaj fjale, ose wahtetul vujud, dhe më thanë, si thojnë, një shmëria e egzistimit. Dhe thotë se, në realitet, asë gjë nuk egziston përveç fa baut, nuk ka tjetër, është zëgja që egziston është Allahu. Pra ndaj, një prej më të fliqurve dhe më të devjumve të këtyre, që ka pasë emrin Ibn Arabi, ka than wa me lkelbu, wa me lkhinziru illa, illa huna wa me allahu, illa rahibun fike nisetin më than Allah në rujt ka than qeni edhe deri nuk janë asgjetjetër përvec se i adhuruar i jonë më than Allahu edhe Allahu nuk është askus tjetër përvec se e, murgu në kish më than sepse egzistimi është nja dhe thëtë kjo është skalla ku e çon njeriu e devijimi. Do thot, nëse largohet prej urtësisë, kurse urtësia është vetëm në librin e Allahut edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do thot kjo është e ndoshta njeriu as asatyry nuk nalet. Do thën, prandaj duhet shumë murujt prej devijimit edhe mu largu. Mos mu mos me ë Mos me, ekspozu, mos me ekspozu zemrën të më thonë daj devimit. Me qelë zemrën, përse cilin devim, sepse nuk e di se qka mundet me ju në gjitë, edhe nuk e di a mund është dhe njëherë me largu. Edhe shumë vështirë, të më thonë nëse njëherë në gjitët devimin zemrë, është me të vërtet te për e vështirë që a i të largohet. Edhe sidomos, sidomos pasi që Allah u të ka u dhëzu, më thënë se ka njërës që nuk janë të udhëzumë, nuk e kanë njofë të udhëzimin, edhe Allahu e hapë zemrën, edhe e njohin udhëzimin, mirë për në qofë se dikush nuk e ruan pastaj këtë dhunti, edhe nuk e mbron udhëzimin të pastër, si a ka dhonë Allahu, atëre sprovohet me sprovat këtila, prandaj Allahu i ka përmenë duan e njërësve të devocëm, se ata thonë, Rabbena, latu zik kulubena, ba'de i dhe dejtena. O Allah, mos në i devjo zemrat, pasi na ke udhzu. Se në qovë se Allah hu e devjo në dikan, pasi e ka udhzu, atëherë e vështirë se për ta ka udhzim. Pra në njëri ju duhet të ruhet. E, edhe kjo është një prej kësilave të këti imamit, madhështor, Rahimahullah, ka thanë ruhu prej shikimit librave të kelamit sepse në atë kohë ajo ka qenë fit një kryesore, se për ndryshe edhe do të shojmë më vonë, pikat e më vonë shme ka, më thënë si duhet, prej se cilit bidat, edhe se cilit e, se cilës lajthitje edhe devim më rujt shumë edhe më largu, mos më ull me njerëzit që i kanë ato devime mos më i shiku libra të tyre, mos më i digju fjal të tyre sepse ato sielim vetëm dëmtim edhe shkatrim prandaj eh dietartë selefit kanë eh kanë dalu në mënyrë shumë të vrazt me marrjen me deturit e kelam, me deturin e kelamit i thojnë ata. Ka thon Imam Safi i rahimahullah, "Në takoj Allahun me të gjitha mëkatet e botës përveç shirku, është më e dashur për Muxhës sa të takoj me E, diska prej kelamit. Dhe më thanë, ma keq me mësu diska prej kelamit se mi ba mëkatet e tjera përveç sirkut. Edhe gjithashtu djetar tjerë, bile e, Ebu Hamid el-Ghazali, aja është prej e, kokave të kelamit. Aja i ka transmitu, se ka edhe liber në fik, i ka transmitu fjallët e gjithë imam, imamave të më dhebeve, edhe djetarve tjerë, Të gjithë kanë thënë se është haram marrja e këla. Mirpo pastaj ai i ka refuzuar dhe ka thënë se e, në disa situata lejohet kelami. Edhe kjo nuk është saktë. Nuk lejohet kelami në asnjë aspekt. Do të thonë për çdo gjë që na nevojitet, Allahu na e ka sqaruar në librin e Tij edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në sunetin e Tij. Do të thotë nuk ka nevojë për të njoft për të njoft cilësitë e Allahut ose për të njoftë Allahun, s'kemi nevoj në asë një moment edhe në asë një situat, nuk ka nevoj për kelam ose filozofi, ose, ose njohuri të feve tjera, kështu me radhë, ajo që kemi nevoj të pashtershme, edhe nevoj të patitërcueshme, është që të mësojmë kuranin dhe sonetin. Në gjithashtu ka thonë, pra ruhu edhe prej, ndejtjes me njërzit e kelamit edhe për këtë ndejtjen me dikën kemi, kemi përmen të thotë shumë her edhe djetartë kanë sjaru në shumë, me shumë fjale, me shumë libra e kështu me rad se sa është të dëmsëm sa është të dëmsëm me dëmë thënë ullja dhe ndejtja me dikën që ka devim e, se pengamiri sallallahu a nënselim ka thanë Më fillë më fillëu el jalis salihi wel jalis su ke hamil el miski wanafik el kir do të thon me ndejt me një me një njerëj ose shoqërues të mirë ose shoqërues të keq as njësoj sigur do të thon simbol për ta kuptuar se si shkon ajo punë është sigur më net me at shitsin e miskut ose me farkatarin se ka thon Fëhamilu lë miski imma në juhë dhijeke, dhe më thënë ajë um, shqitësi ose bartësi miskut, ose të jebë të luen me misk, ose të dhuron një misk, ose uh, imma në të bëtaja minhu, ose do të blejsh prej ti diçka, ose imma në të gjithë minhu rihën të jide, ose kur rrimëta në djenë aromë të mirë, ose nëse rrimë në dyqanin e atë tiçi se të meskëndoshave merr trupi edhe rrobat marrin erë të mirë. Kurse kur thrihsh me te farkatari ose do er të digjen rrobat ose do të marrësh erë keqe. Do të thon kur të skuaj të njerëzit do të thon e dimë nëse rri dikun ku piet cigare, kur të skuajsh në spi thon po të vjen era e cigare. ë do thot ajo është e fllitshta, nxitet, edhe e mira ndonjëherë Në gjithë dëmë thënë që se njeriu ka qëlim të përfitoje prej ulljes me njeriu në mirë. Dëmë thënë se nëse a i devjumi, rri me njeriu në ndëzumë për ta devjuju, a i nuk ka me përfitu. Si, si kanë thonë në një fjalë turt, arabisht, dëmë thënë nuk kemi pa që dë njëherë devja e zgjebosur të shërohet duke ndajta fërë të shëndoshës, për ajo e shëndosha zgjebohet, dëmë thënë smuhet. Edhe e kuptojm, domthonë, edhe në çështjet e dunjas, kjo punë është e qartë, edhe metoda është e qartë, edhe në çështjet e fesë duhet të jetë e qartë, domthonë se njeriu duhet të ruaje atë gjën më të shtrenjtë që e ka, zemrën e tij, apo udhëzimin e tij, duhet të ruaje paktin e vezveseve, vëzvese, vë, vezveseve. Edhe kjo është ajo që na ka urdhëruar Allahu në Kur'an, ka thënë wa idha ra'ayta alladhina yakhuduna fi ayatina, domthonë kur ti shos ata që hynë në lidhe me ajetet tona, dhe të të komentojnë me dëvimët e tyre, fe a'ridhë anë hum, hatta e khudu fi hadithin ghajrihi, në thënë largohu prej tyre, dherisa ata të largohen prej kësaj mënyrët të të folurit. Edhe, ka thënë gjithashtu Allahu, fa emme lëdhina fi kulubihim zejgun, ata që në zemër kanë dëvim, fe jetë të bi'u në ma të shabahë minhu, të më thënë mundohen të hulumtojnë edhe ti grynë dhe ta jetet që kanë janë më të përgjithshmet, më thanë që nuk janë shumë direkt për ti shfridzu për dhevimi në tyre. I pëtika el fitne, më thonë, duke dasht me ba fitne edhe dhevim, u pëtika e të uili hi edhe duke dasht me ndrysu ato, ose duke pretendu se dojnë me komentu, u e maja alamu të uili edhe nuk e di komentin e tyre saktas kus kus për veç Allahu deri në fund të ajetit edhe për kët ajet ka thën pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thën kur ti sihni ata të cilët merren me ajetet që nuk janë krijësisht të qarta ata janë këta që i ka përmend Allahu fahdhuruhum pra ruhun i prej tyre e ky është tekst i drejtë për drejt se e kemi obligim të ruhemi dhe të largohemi prej bidatxive dhe njerëzve të devijimit, njerëzve që nuk e marrin udhëzimin prej Kuranit dhe Sunetit. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala 'abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.